A sötétben Nem tart az oroszlántól? Nem Nem érd meg az árnyékától? Nem Eljátszva az úcska színjátékot? Nem Én csak boltba járok. Nem. Most nem Nem Visszaszámolok Nem Száz Kilencvenkilenc 98. Elég hogy ki lehet az Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten Kettőt találgathatnak, hogy van-e fűtés vagy nincs. és kettőt találgathatnak, hogy John Zorne ez vagy sem. Amit a leginkább tudni kell a mai napról, hogy havazik. Legalábbis ahol én közlekedtem, ott havazott. Fenn a hegyen ott mínusz két fok van, és nagyon nagy hó van. Itt a síkságon nulla fok van, és itt is hó van. De nem olyan nagy. És 2019. december a hétfő van, tehát december van és másodika. Ha pedig december a van és hétfő, akkor nagyon messzülő jött ember. Lesz az Aquarium Club volt lokájában. Este fél nyolc órától havazás ide, havazás oda, jöjjenek el a velépés díjtalam. Kicsit várok, hogy telefonáljanak, aztán ha nem telefonálnak, hogy telefonálnak, előjövök egy korhatáros témával. Nézem, de unom! Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. 2019. december másodikán, hétfőn, 6 perccel 7 óra után, amikor esik a hú. Az utolsó közéleti hét. Kérdező pont Valamit nulla hat és nulla Jó reggelt. Jó Én érdeklődöm, hogy a Baranyi Krisztina pénteken mit választott önnek. egy semmi sem válaszolt, mert azt mondta, hogy élőben szeretné elmondani. Ő akkor, tehát ezt írt, hogy élőben szeretné elmondani, akkor uh -huh. azt megértem neki, hogy azt már elmulasztotta. Akkor visszaért nekem, hogy akkor többet már nem beszélünk, mire mondtam, hogy többet beszélünk, de januárban nem folytatjuk. Ami a visszaírt, hogy ezt ő is így képzelte, de az már után lövés volt. Januárban nem folytatom. Aha, volt ezt a pénteki beszélgetésbe, amit Mondanám, hogy sajnálom, de nincs mit. Aha, értem, is azt gondolom. tekintettel arra, hogy ahhoz, hogy sajnáljam, ahhoz, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Viszont hallásra! Vola, vola, vola, vola, vola, vola, 148 0999 és 0367, egy ma 2019. december második hétfönn. 9 percel reggel 7 óra után. Egyelőre bármilyen témában. Ne felejtség, este fél nyolc nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában. Elvileg lesz még egy, de mintán 16. az már nagyon így a fogadási hét. Egyelőre maradjunk abban, hogy igen, de egy héttel előtte fog tudni biztosat mondani. Ma lesz. Havazás ide, havazás oda, jöjjenek el. 061 4890 és 0636771161 az itteni konverzáció kedvéért, amit a mai reggelről tudni kell, hogy havazik. A nekem mindig olyan érzésem volt, hogy ön a Baranyai Krisztinát se, le, se kiköpni, se lenyelni nem tudta. Nem tudom, érted mire gondolok? Igen, de nekem nem ez a dolgom, hogy lenyeljem, vagy kiköpjem. Oké, okay. köszönöm. Én az egész élettel úgy vagyok, hogy se lenyelni, se kiköpni nem tudom. Ebből a szempontból Baranyai Krisztina nem egy extra falat. tiznégy Egy percünk van, lesz 48. Szeretnéd tudni, Branyi Kriszti, a Nem válaszolt, azt mondta, hogy élő műsorban szeretné elmondani, erre én azt mondtam neki, hogy arról már lemaradt, és én aztán azt írtam neki, hogy akkor maradjunk abban, hogy nem, de ahogy én kivettem, egyébként ő is ezt javasolta volna. Pénteken még én úgy értettem, hogy éjfélig ad választ. Igen, de még egyszer mondom, azt írta, ja. hogy élő szóban szeretné elmondani, én pedig értem, azt mondtam, értem. hogy arról már lemaradt. Még egy este hánykor kezdődik? Bocsánat. Fél nyolc. Köszönöm, köszönöm. Viszontalásra. Ha azt kérdeznék egyébként, hogy csalódott vagyok, -e, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes kellán tízesre vagyok csalódott. Tehát az, hogy ebben az országban a Kejfej Jancsi nem tudta azt megvalósítani, hogy önkormányzatokon vagy kormányzatokon keresztül tudjon működni, és ha az msp t a Fidesz váltotta, akkor a Fidesz, ha a Fideszt az MSP vagy az ellenzék váltotta, akkor az ellenzék tette lehetetlenné a további együttműködést. Arról az a véleményem, hogy ott rohadja meg az egész, ahol van. Nem Baranyi Krisztina rohadja meg az egész. És ha ez egyszer fordult volna elő, akkor azt mondtam volna, hogy nyilvánvaló, hogy rólam szól a történet, hiszen aki az egyik rendszert kiszolgálja itt a szó idézőjeles értelmében, azt a másik rendszer meneszti. De a Kejfejancsi 19 éves története élő cáfolata annak, hogy itt egy rendszer ne számítana arra, amelyet az előző rendszer igénybe vett. Ott rohadja meg az egész. Hozzá azok a csahos ebek, akik egyébként ezt értelmiségi látszatként vagy újságíró látszatként akcelerálják. Hiszen nem ők fújják a szelet, de a szél hangját messzebbre tudják vinni. Ők is rohadjanak meg. És a rendszerről beszélek, nem pedig konkrét emberekről, mert hát olyat nem szabad mondani. Ezt én mondom, az önkormányzati választás legnagyobb vesztese. Uff, én beszéltem. Ma a 2019. december másodika van, hétfő... Természetesként kéne ezek után elfogadnom, hogy aki az egyik rendszerben volt, az a másik rendszerben nem lehet, de egyelőre ennek az elfogadásánál még nem tartok, bár közelebb vagyok hozzá, mint korábban voltam, de ezt azt hiszem, hogy nem elfogadásnak hívják. Teljesen igaza van. Én nem akarok csúnyában beszélni, de ez az egész, ez nem ellenzék, ez nem akármi. Nulla. Jó, én nem erről a részéről beszélek, én arról a részéről beszélek, mint amikor azt mondja önnek a fogásza, hogy elkoptak a fogai, és akkor egyszer csak azt mondja maga, hogy Jézus Mária hány éves vagyok hiszen egyszer nem voltak elkopva a fogaim. És itt valójában tulajdonképpen, de tulajdonképpen egy rossz szó, az embernek a világhoz való hozzáállásáról van szó, úgyhogy tényleg jöjjenek a fiatalok, akiket egyébként ez a tapasztalat, ami nekem megvan, már nem terhel, vagy még nem terhel. És milyen fiatalok most ez is? Ott volt a Fidelitás Kongresszuson az a sok veszély. Ez is vicc volt, megvannak, nem tudom, ja, nem akik, értem a fiatalokat, mit akik beszéltek, akik beszéltek azokat, hát Akiket legalábbis mutattak, azok nem voltak annyira fiatalok, voltak persze valószínűleg fiatalok is. Jaj, hát én nem a pódiumról beszélek, hanem akik ott ültek a nézőtérén, és hallgatták a beszédet. Hát igen, az a kérdés, hogy akik hallgatták ezeket a beszédeket, azok vajon kúszalajos hát kapcsán nem kapták-e fel a fejüket? Hát fogalmam sincs. annyira nem figyeltem az egészet. Majd hát, akkor még 10 perc és mutatok önnek részletet. 061,4, 899, 0367, egy Aranyi Krisztina megy szem a torta maga megy a Szaniszló Sándor, aki 2008 és 2010-ben alpolgármestere volt Mester Lászlónak, és akkor egyáltalán nem zavart az, az önkormányzati együttműködés, amely aztán tíz évvel később hirtelen kiverten nála a biztosítékot. Biztos megváltoztam. 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt! Baranyi Krisztina, ez egy kutyapárt, jó a polgármester. Meg kell, hogyha meg én a kutyapárt elnökével esetleg, komolyan ilyen tanácsokat adni, mint kultúrái tanácsadó? Nem hiszem, hogy én ezt meg akarom kérdezni. Figyelj, uh, én vannak sebeim, de azokat én ellátom nyalogatni műsorban, nem akarom. Kinőttem belőle, egyébként. Géza. Én egyébként kivencsülettem volna. Megkérdezhet. A magyar azra tárra. De igazat erre nem tud mondani. Be lehet telefonálni, meg lehet kérdezni. Én nem fogom megkérdezni. Ahogy a szüleim mondanák, rangon halul ér. De holnap megírhatja a 444.hu még nagyobb vesztese. Na, mégsem ez a jelentősége, nem az, hogy havazik. 061 egy és 063677116. egy ne felejtsék, hogy este fél nyolctól. Ha havazik, ha nem, nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában, de az még 12 órára van ide. Ez még a reggeli kejféjöncsi, ahová be lehet telefonálni. 061 és 0636771161. Még három hét. 5, 6, 06, 1, 4, 8 fehnyárs egy hat egy bármilyen témában Senki? Mértek tovább. megmondja nekem azt, hogy mit jelent az, hogy ezek ugyanazon? Kérdeztem, azt kérdeztem, hogy mit jelent az ma Magyarországon 2019. december 2-án, hétfőn, 2 perccel fél 8 előtt, hogy ezek ugyanazok. hogy havazik, de ettől még nem kéne, hogy a fülükön üljenek. A fél órához való hozzáállásomat tegyen függővé az önök hozzáállásátok. Pénzt, és annak függvényében fogom eldönteni, hogy ha számra esik, akkor, akkor függővé teszem. Nem esett számra. Attól persze még függővé tehetem. Nézzük, hogy a Mandiner mit tartott fontosnak a Fidelitas. Kongresszusáról, Napsütéses enhén szomban déllet, mintha nem is november utolsó napja lenne, a pesti Dunaparton sétáló turisták közt érkeztem a Bálnába, így Pál Fid Dániel Ábel, ahol a Fidelit azt tartott a születésnapi kongresszusát. A Fidesz ifjúsági szervezetének tényleg nagyon fiatal, tagjai olyan lazán gyülekeznek az emeltek, mintha nem is tizenegykor kezdődne a program, csúszik is a kezdés, pár percet, ami nem túl örömteli, mivel nagyon sok felszólaló szerepel a programban. A Fidesz első vonalas politikusai közül jó beszédet mondanak, majd az utánpótlásnak. Elsőként Börössz László, a Fidelitas legköszönő vezetője üdvözölte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a jelenlegi az eddigi legnagyobb Fidelitas kongresszus 500 küldött és rengeteg tag részvételével. Felidézte, hogy 2015-ben vette át a közösség vezetését, és azóta 3000 taggal bővültek, így már a Fidelitas Európa egyik legnagyobb és közép Európa legnagyobb ifjúsági politikai szervezete, így Pál Fidániel Ábel. Nagyobb, mint a legtöbb ellenzéki párt tagsága. Ez jelzi, hogy a Fidesz továbbra is támogatják a fiatalok hangsúlyozta. A program a himnuszt eléneklésével indult, erre még az előttemülő indexes újságírok is felálltak. <hül> Rövid videóban elevenítették fel a Fidelitas elmúlt években szervezett programjait, a Közéleti Akadémia vezetőképző és kommunikációs tréningjeit és a szervezet közéleti eseményeit. A felvétele megszíló állt Novák Katalin Szijjártó, Péter Gulyás Gergely és Pintér Sándor belügyminiszter, akik mind hangsúlyozták, hogy a Fidelitás tagjai közt vannak a Fidesz jövendő vezető politikusai reménybeli kormánytagok. Tarlós István miniszterelnöki megbízott, ő volt főpolgármester, köszönetet mondott a fidelitás tagjainak az önkormányzati kampányban elvégzett munkájáért, és hangsúlyozta, ami a szervezetre a következő években bár több, mint kihívás. A migráció, ami szerint inkább népességcsere, a nemzeti államiságot azonosság tudatot fenyegető veszélyek elleni küzdelem nagy feladata mondta. Taló szerint észnék kell lennünk, mert bár a Fidesz jó családpolitikát folytat a hagyományos családmód egyre több támadás éri. Történelmileg meghaladottnak tartják, és ha nem teszünk ellene lassan csak megtűrt életforma lesz. Sok sikert, jó munkát, hitet és kitartást kivént a tagjainak a munkához. Hozzátéve hát rájuk vár a feladat, hogy olyanok maradhassanak meg, amilyenek szeretnénk lenni. Olyanok maradhassunk meg, amilyenek szeretnénk lenni. Sziártó Péter külügyminiszter, a Fidelitas korábbi elnöke köszönetet mondott azoknak a jól képzett, szilárdértékrendű, nemzeti elkötelezettségű, szorgalmas fiataloknak, akik az elmúlt öt évben a külügyminisztérium munkáját segítették. Szerint az elmúlt években sikerült megújítani a magyar külpolitikát, túllendülni a merjünk kicsik lenni mentalitáson, kijelentette. A magyar külügypolitik alapítézi az, hogy büszkék vagyunk több mint ezer éves államunkra, hogy olyan nemzetet képviselünk, amely mindig tett a keresztény, ért keresztény értékek védelmét, és kimondható velünk senki sem szórakozhat. Sziártó arra hívta fel a fiatalokat vegyenek részt a magyar diplomácia életében munkájában. 2020. szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálat Egyetemmel együttműködésben elindul a Diplomácia Akadémia, amely nemzetközi szinten is jegyzett diplomáciai képzést ad majd, és ennek elvégzése feltétele annak, hogy valaki munkát vállaljon a külügyminisztériumban és a magyar diplomáciában jelentette be. köszönetet mondott a Fidelitesnak a Fideszél szövetségben elvégzett munkájáért, amelynek a 2006 óta minden választás sok sikert kívánt a az elnöki posztjáért egyedül induló illés boglárka munkájához. Így párfi Dániel Ábel összefoglalója. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a fiataloknak egy technológiai, gazdasági és sok más szempontból is folyamatosan változó világban kell majd megállniuk a helyüket. Szinte lehetetlen, de fel kell készülni a változásokra, és így gyorsaság az egyik legfontosabb szempont hangsúlyozta, hogy ma, amikor szintet lép a hazárulás, még nagyobb a felelősségünk a határon túli magyarságért és az egész nemzetért. Bár előbbre, előrébb tartunk a nemzet egyesítésre végzett munkában, de még nem fejeztük be. Közelebb vagyunk, egy büszke és szabad Magyarország létrejöttéhez, és ez a magyar érdekek megalkuvás nélküli képviseletőnek köszönhető, mondta és arra biztatta a jelenlővőket is. Majd Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter következett, aki szerint nem igaz, hogy a fiatalok nagy nem támogatja a fidesz Ennek alátámasztására a medián kutatóintézet eredményeit idézte. Mint az önkormányzati választások eredménye mutatja, érdemes rájuk odafigyelni, szúrt oda egyet azonnak a közöleményi kutatóknak, akik a Fidesz nagyobb arányú győzelmét és talósítván főpolgármesteré választását jósolták. A fiatalok közt ma is a Fidesz a legnépszerűbb párt, de tény, hogy nem akkora arányban támogatják, mint más korcsoportban. Pozitívnak nevezt, hogy a Fidelitász női elnöket választ és hangsúlyozta, hogy az ifjúsági szervezet munkájára szükség van ahhoz, hogy a jövőben is Fideszkormány kormány irányíthassa Magyarországot. Az utánpótlásra szükség van, mondta és biztatta a fiatalokat a köziletben való részvételre. Kásler Miklós is felszólalt. Az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a magyarság megmaradásának alapja a szuverenitás, a kereszténység és a nemzeti identitás. Hogy egyébként Kásler Miklós miért szólalt föl, arról itt nincs szó. Kiemelt a világ változik, de az alapvető érték az azonosság tudat. Állandó, ha erre támaszkodó Magyarország biztos alapokon áll és sikeres lesz. A Fidesz pártigazgatója Kubatov Gábor emlékeztetett arra, hogy a kommunisták 1947-es hatolmara kerülések után elvettek mindent az emberektől, tönkretették az értelmiséget, a magyar kultúrát, a fegyveres testületeket, szisztematikusan lebontották a hitéletet, szétrombolták az egyházat, a családokat és a közösségeket, is, úgy általában mindent. Ezek a kommunisták most visszajöttek. Dészen kérdeztem, hogy kik ezek a, ezek ugyanazok, de ők nem válaszoltak. Ezek a kommunisták most visszajöttek, utalt az ellenzékre és annak választási eredményeire, Kubatov Gábor nem másod, csak egy fiatalabb generációt tolnak előtt. Ugyanazok a céljaik és módszerék, ha hagyják, hogy betegyék a lábokat, mint a mesebeli farkas a malacok ajtaján, előbb-utóbb teljesen visszatérnek. Küzdeni kell ellenük, de az öltönyben és kis kosztümben nem fog menni hangsúlyozta. Jézus Mária! Novák Károly a Fidesz alelnöke beszéd helyett szlemmelt egyet, amit a közönség nagy tapsal fogadott. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője megköszönte Boris László elmúlt években végzett munkáját, és arra készítette fel a fiatalokat, hogy a közéleti szerepet vállalnak, nem fogják megúszni a velük szemben álló más értékrendszer képviselői, képviselői ellenféle való vitát amelyben sokszor nem az álláspontjukat, hanem a személyüket, családjukat támadják, majd épp ezért nem csak intellektuálisan, hanem mentálisan is felkészültnek kell lenniük, jegyezte meg. Szükség lesz a humorra és az öniróniára, hogy elsősorban rajtuk, másosorban magunkkal is tudjuk nevetni, mondta és azt tanácsolta jelenlők levendő politikusoknak, hogy a politikai krédőjük lé politikai kérdőjük része legyen a derű és a jókedv. Ezt magamnak is mondom, miközben kicsit fázom, mert hogy nincs fűtés. Ma 2019. december második a hétfő van, és 8 perc ámulat, fél 8. Ne, soha elkö... ne engedjetek soha nemzeti elkötelezettségetekből, mindig szálljatok vitába a mi értékrendünktől eltérő politikát képviselőkkel is, küzdjetek ellenük, a ti nemzetéketek feladatai, visszaverjétek őket napi nap egyesével legyen, személyes ügyetek Magyarország jövője, és fidelitászatok össze mindent, mondta zárásként Kocsis. Fidelitászatok össze mindent. Jesus, 2022 ben akkor is győznünk kell, ha egy az egyben állunk szemben az ellenzékel egy Fideszes jelölt egy ellenzékivel, de ahol sokkal nagyobb erőfészítés lesz szükség, mint korábban folytatta a beszédek sorát Kúsa Lajos a Fidesz alelnöke A önkormányzati választás átulakaláshoz, mert az eddigi összefogásra képtelen politikai karakter és elképzelés nélküli ellenzék összeállt és összeterelt őket a hatalom óhajtása és az ellenünk érzett gyűlölet mondta. Kúsa szerint a következő választások előtt jó harcos kampányra lehet számítani, de harcolni kell, jobbak vagyunk, ezt meg kell mutatnunk, ki kell állnunk, az igazunkért emelte ki, úgy véltel mindig tudnak győzni, a kellően elszántak lesznek. Az ellenség, az idegenség a kapunknában és kész ránk rontani, mondta az újra felszólaló kövér László házelnök, a Fidesz válaszmányi elnöke, szerintem minden szakpolitika kés az a kérdés, hogy a nemzeti építését vagy a nemzet rombolását szolgálja. Kővér László hasonló azt a Betlen Gábor idézte, zárásként Fazekas Csilla Fidelitás központi irodájának vezetője adta elő a nélküle című dalt. Hát emberek, legalábbis ami a korátlagot illeti a felszólalóknál, hát azt tartok tőle, hogy 30 fölött volt, 40 fölött volt, vagy 50 fölött volt. Minusz, Börössz László, Fazekas Csilla, fölötte, Jóval, Szijjártó Péter, bár Sziártó Péter annyira nincs fölötte, Novák Katalin, Szijjártó Péter alatta, Gulyás Ge, gulyás se, nem ebben tévedtem, Tarlós István jelentősen fölötte, Szijjártó Péter alatta, Varga Mihály fölötte, Gulyás középmezőny, Kubato fölötte, Kövér fölötte, Kocsis Máté az, nézem, hogy a Kocsis Máté és a Gulyás Gergé életkorukat tekintve, Azt mondja. Hát az átütő fiatalság nem volt elmondható, de volt igyekezett. Gulyás, Gergely. Azt mondja. 38 éves. is 38 éves. Akkor egy idősek. Hát ha valaki ezt olvasta, akkor amiről aztán az ellenzéki sajtó polemizált, azt egyáltalán nem tapasztalja itt. A kérdés az, hogy erre ki akarjunk-e Vagy megmaradjunk a <hül> hülyeségnek ezen az oldalán Vagy nem is hülyeség. Gábor vagyok, 46 éves, egy 63 éves ember szemében fiatal, jó műsor, fiatal úr, hiszhal. és 063677161. A kollega nőmért azt írja drága, ha nagyon fázik és nem rühelli a klíma nem tudom micsodát, akkor ott kell lenni a távirányítónak az asztalon, fűtsön azzal. Fűtse klímával. Nem fűtök klímával, viszont nem panaszkodom. 061 48 és egy hat Megálljunk-e itt, vagy megálljak-e itt az informálásban? Az informálás nem állhat meg félúton, a reakció megpusztulja. Most már csak az a kérdés, hogy megálljak-e? Belejét, vagy egyáltalán tudják-e azt, hogy én miről beszélek, vagy miről nem? Jó, én itt most elhallgatok, aztán a telefonálnak akkor megint beszélgetünk. 061 489 099 és 063677161. 1161 Valamint, hogy december másodikán, azaz ma este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz. Az Aquarium Club volt lokájában a belépés díjtalan. Jöjjenek el! Jó reggelt! Jó reggelt! Én úgy olvastam, hogy Kósa Lajosnak volt az elhangzottaknál lényegesen undorító mondani valója és amire számos reakció is érkezett frissen melegében még a hétvégén. De mi az? Uh, hát ha, ha megbízható forrásokat olvastam, akkor, akkor uh, ugye az általuk kialakított választási rendszer sajátossága okán, akkor van esélye bárkinek a Fidesz ellen, hogyha egy áll velük szembe. És ezt ő úgy prezentálta, hogy a zsidók összeállnak a nácikkal, és még, és még boldogok is tőle. De ezt milyen vonatkozásban mondta? Hát talán ezzel, akar, ezzel akarta szemléltetni, hogy, hogy milyen pontos -e a szöveghűség? Vagy balhé van, milyen balhé van, nagy balhé van. Jó reggelt! Jó reggelt! Talán a kósa beszédet részletesebben kellene. Könyörgöm, a Mandiner ennyit hozott. Hát de teljes beszéd nem ennyi volt. Hanem mi volt még benne? Hát az volt kitérés, az, hogy kiszavaztak nyilasokra. De milyen vonatkozásban? Az előző hallgató is elmondta ezt. Milyen vonatkozásban? Hát, hogy ez, ez, ez mit jelent egyáltalán? De az ország az... melyik részére vonatkozott ez? Melyik részére? Hmm. Az ahol mondjuk nem, nem teljesen helytálló, amit mondott, és az egész egy... egy Mármint, hogy mi részé... nem teljesen helytálló? Hát, hogy az idő, a nyilasokra szavaztak, mikor nincsenek is. Hát ez a részed, tehát, tehát az, hogy helytálló vagy nem helytálló, hanem hogy egész történelmi ismeretek hiányáról. Hát ilyen szólva igen, de lehetne mondjuk egy kicsikét euh, hát mélyebbre menni ebbe, hogy mit is jelent. Na de mit csináljunk az, hogy ha a Mondiner ezt meg se hallja? Hát a Mondiner az nem egy, egy jelentős hírfordás legalábbis. Ezt minek a függvényében döntjük el? Azt, a teljes beszédet melyik orgánum hoztalak? Hát ez no, az. Szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Meg tudja mondani, hogy hány zsidó él Hajdubi Arban? Az én szüleim azt mesélték annak idején, hogy ott nagyon kevesen éltek, és ezt azért is mondták, mert nekem Fajer Gábor volt a barátom, és a Fajer Gábornak a szülei. Ők megmaradtak kocsordon, és azt mondták az én szüleim, a Gábornak az apukája, vagy az anyukája volt, emlékezetem szerint az apukája volt, apukám betege, az Uzsokiban, és akkor elváltak egymástól, és kiderült, hogy a történelemben még soha nem váltak el egymástól két hétre, mert hogy az egyik be kellett felküdni a kórházba, és akkor ennek örvén mesélték el a szüleim, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy ők ott maradtak, mert hogy... A Kelet-Magyarországon élő zsidóknak a zöme meghalt, a többiek pedig hát onnan elvándoroltak, és nagyon kevesen maradtak ott valószínűleg. Vannak néhányan, de nagyon kevesen. Ezen megválaszoltam a kósrabeszéd lényegesebb momentumát, hogy ugye sikerült a nyilast beszavazni a hajdú közgyűlésbe. Az a kérdés, hogy ehhez hogyan kell viszonyulni... És én, de amikor én ennek az összes citátumát előkerestem, akkor arra gondoltam, hogy ezt most hanyagszor teszem a kejfejancs életében. És az az a... a baj, hogy én próbáltam, én, én nagyon régen telefonáltam be, mert próbálok mindig okos lenni, ha betelefonálok ebbe a műsorba, és csak nyomdafestéket, nem tűrő szavakat mondhatnék 5-6 éve, de azt gondolom, hogy néha ki kell tenni, elkiáltó jeleket, és ez az volt, és most lehet, hogy ezzel, amit eddig mondtam, mindent le fogok rombolni, de hogyha a kemény magból el kellett tűnnie ennek az Ambrózi fiúnak, ezért a jákobozásért, hát akkor én azt gondolom, hogy ma be kéne adni a lemondását a Kósa Lajosnak. És ha ez nem történik meg, akkor mi van? Kis nyúl. Két héttel ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt Lázár Jánosról volt szó, hasonló kontextusban... Az valahogy azért nem hasonló kontextus, mert valahogy ahogy Hortit azt 20x évvel ezelőtt újra temettük, az akkor az nagy felháboradást váltott ki, azóta azt mondtuk, hogy hát azért ő mégiscsak lehet, hogy egy nagyformátunk politikus volt valakinek a szemében, valamilyen szinten mégis visszapróbáljuk azt a történetet csempészni a mostani életünkbe, de... de Tehát de, azt mondja, hogy amíg a Lázár az... esetében a feltételes mód megállhat, addig a Dikúsa Lajos esetében a feltételes mód se állhat meg. Hát, én, ezt a, én, én nem tudok megengedő lenni ezzel a mondattal, hogy... hogy És mit érdemel az hogy... a bűnös, akinek záloga a kezében van? Azt mondja, hogy mondjon le. Oké. Ön ezt mondja, nem fog lemondani. Mit érdevel az a bűnös, akinek a záloga a kezében van, és nem történik semmi? Jó, hát még a mai napot meg lehetne várni, bár ha megnézi a kormánypárti sajtót, akkor ott az eseményről sincs szó, nemhogy felzúdulásról. Megha kér... szó lenne, akkor is ünnepelztár lenne. Azt nem tudom. Tehát ne találjuk ki azt, ami nincs. De azt kérdezem öntől, mit kezd azzal a történettel, hogy nem történik semmi, és... Isten ments, hogy Fritz Tamást vegyük elő, hogy ez egy következmények nélkül ország, mert az, hogy nem mond le, az maga a következmény. Meg maga az is a következmény, hogy én azt kérdezem öntől, hogy én az elmúlt 19 évben nem számoltam össze, nem is tudnám összeszámolni, hogy hány hasonló történettel találkoztam. Természetesen a jelenlegi kormánypárt meg tudja mondani, hogy a másik oldalról szintén egy másik kejfejancsiban hány történetet lehetne feljegyezni kérdés az, hogy ez egyébként olyan nem, mint egy foci meccs, hogy három-három, vagy négy-három valaki javára. Mit kell kezdeni ezzel? Mit lehet kezdeni elnézés, ezzel? Én útat próbálok most magamnak keresni. Nem tudom, hogy mit kell lehet, vagy kell ezzel a dologgal kezdeni. Én nekem az jutott most eszembe, rossz analógia, és lehet, hogy nem is fog tudni velem mit kezdeni. <gül> de, de nekem az jutott eszembe, hogy most ugye az... Um, ez az informátor című műsor elfejtegeti fel ezt a borkai ügyet, és a borkai ügyben a koronatanú egy olyan fickó, akit egy 50 öt, öt, ezer eurós csalással vádoltak meg. Szóval a, alap, arra, alapvetően vannak bajok. Ne ugyan, ez hogy... Nem tudom, hogy tartozik ide. Tehát arra kérem önöket, ha valamiről beszélgetünk, maradjunk ott. Új a felszólaló. 061 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Én még valami mást, hogy <coughs> meg ezzel a <coughs> Fidelitas kongresszussal kapcsolatban, <gül> olvastam, hogy amikor az nélkül elhangzott, akkor mindenki felállt. Amikor beszéltünk ugye a, a Magyar Uruguay meccsről, akkor arról beszéltünk, hogy ez egy szubkultúrának, ugye a szurkolóknak lett a himnusza, és hogy ezt nem ismertük, hogy fel kell állni, de hogy most már ez intézményesült ez a felállás. A, a, azt gondolom, hogy szavazzuk meg, hogy akkor most mi legyen a himnuszunk, az ismerős arcok, vagy a a régi himnuszunk, és döntsük el, mert nem tudom, nekem még van egy pár szám, amit tetszik, és nagyon jó lesz, hogyha fölállnának az emberek, amikor például a Gánzerról and Road rénye. Mindenféleképpen szintet lépett a nélkülöd. Kursa és azt mondta, hogy nyilasok a neoliberálisokra szavaztak, a globalisták összeálltak, az antiglobalistákkal, a nemzeti, a rend, a nemzeti radikálisok meg átszavaztak a balliberális oldalra, ami eddig mindig rárontott a magyar nemzetre. A zsidókéntek voltak, vagy lehet, hogy jól, jól is esett nekik a nyilas vitést megszavazni a Hajdu-Bihar megyei közgyűlésbe. Se annak, hogy az egyik rendszer lecseréli, ki a másik rendszerrel együtt dolgozott. Jó reggelt! Jó reggert, kívánok egy egész más témában. A színházak honlapját, illetve műsorfizetőit lapozgatva rengeteg felújításról, vagy újraírásról írásról van Erről szeretném elmondani a véleményemet, és kíváncsi lennék az önére. Pál utcai fiúk, és a temető jut most eszembe. Az egyik Durván száz, a másik durván 50 éves történet, bombasztikus módon, azt hiszem, a Katona vezetőfintár, még a 2.0-ban is ellátta a temető újra írását, vagy, vagy át írását. Nem tudom, hogy ez jó szerintem, nem tudom, hogy ki szerint miért értelme van ennek szerintem semmi, mint ahogy hallottam hogy talán az Ajdát, vagy a Kárment írták úgy át Milánóban a skála előadására, hogy a végén Happy End legyen. Nem tudom, hogy ez tartozik-e még, nevezhető-e még művészetnek, vagy művészet állapodás? 1 4 8 9 0 9, 9 és 0 6, 36, 7, 7 1, 2, 1. Előtt telefonált valaki, de akkor nem tudtam fölvönni, ha most telefonál megteheti, vagy majd fél kilenc környékén, vagy után. Ne felejtsék, fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájában Jó ö, Én ö, ö, a 24 puntú megtaláltam a ma reggeli bocsánat kérését Korsajosnak egyébként. 29 18. Persze, igen, igen. 18 perc vagy 20 perce. Igen, 29 perc. igen. De nekem az a véleményem, hogy ilyen szóvirágokban beszélnek sokszor, vagy nem akarják a konkrét dolgokat kimondani, ezért olyan szóvirágokat mondanak, amik... Ami, hogy mondjam, kicsit félreérthető, de hogy ez direkt történik-e, vagy nem, azt nem tudom. Ez nem szóvirág. A szóvirág az, az nem így szól. Az nem szóvirág, hogy zsidókéntelek voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vitést megszavazni a Hajdúbihar megyei közgyűlésbe. Ez nem szóvirág. Hát akkor szerinted szerint ez egy kimért, ö, célzott ö, mondat volt. Ez az. Hát, ö... Nyarog, ugyan... nem, nem, vagyok. nem vagyok biztos. Hol van itt a szóvirág? Hát, hogy nem akarják mindig ugyanazt mondani, hanem az értelme mindig ugyanaz, de e, valahogy de az mégis úgy, de, de úgy a, forgatja. De, de ne ugye, ez nincs forgatva. Zsidók voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vitézt megszavazni a Hajdu-Biar megyei közgyűlésbe, egy olyan megyében, ahol jóformán alig vannak zsidók. Mi itt a szó virág? De most végül is az, az, az, az igaz, Mi? hogy bekerült valaki, és igen, ez, ez, igen. Csak, egy teória, ez nem, csak egy teória. Nem, hogy... ez egyáltalán nem teória. Miről beszél? De teóriá. Én arról beszélek, hogy, hogy ezt nem is tudja kimutatni, senki sem hogy a zsidók oda szavaztak-e, vagy nem. Ez csupán csak annyi, hogy egy ilyen, egy ilyen bluff, hogy érzékeltetni akarta azt, hogy egy olyan összefogás van, ami, ami gyakorlatilag helyzetbe hoz embereket, hogy Mindenkire szavazzanak, csak a fideszene. Ennyi. Szerintem ennyi az ősz mondani való ebből. Kérem szépen, akkor önnek. Jó? Ezt a kis adalékot, figyel? Igen. Kis adalék a kursa üthöz. A Fidesz alelnöke ugyebár a Dunaparti cipőkbe beleköpő jobbikos kulcsárgerre utalt akkor, amikor azt mondta, hogy a zsidók kénytelen voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vitéz megszavazni a Hajdu Bihar megyei közgyűlésbe. Folytassam, vagy megmaradunk a szóvilágnál. Hát. Hát. Na, köszönöm, hogy meghallgatott. Elnézést? Most elmenekül? Nem menekülök, Isten hát, menj. Hát akkor meg mi, mi lenne, ha tudná azt, amit Panyi is tud, vagy azt mondaná, hogy köszönni az adalékot? Hát köszönöm az adalékot. Hát akkor onnantól kezdve meg fővelülheti magát a tekintetben, amit eddig mondott. Hiszen van hozzá konkrétum. Értem én, amit mondom. Hát mond... akkor, hát akkor meg... Tupán csak az a véleményem, hogy ez egy, ez egy nem teljes mértékben kimért dolog, azért is Elnézős, látszik a... Kulcsár, reken... Kulcsár beszavazása most kimért dolog, vagy nem kimért dolog? Az egy uh, teljesen Amid... egyértelmű. Hát de, de eddig nem is tudott róla, most nem kéne előbb megemészteni? Jó, én azt tudom, hogy őt oda beszavazták. Eddig nem a... tudta, ne haragudjon, ne hazudozzon össze-vissza, Ez előbb még azt se tudta, hogy miről van szó. De hát, a, amit a Kósa mondott, az... az Elnézést, valahogy... az előbb foggalma nem volt kulcsárról. Most mondtam önnek, Panyi Szabolcs tolla után szabadon. Mit vág fel olyan tollakkal, ami eddig nem is volt önnek? Jó, igaza van. Teljes mértékben nem néztem utána csupán, csak annyit akartam mondani, hogy ma reggel bocsátott ki Oké. Okay. <laughs> ha netán, ha netán, nem tudta volna. Tudtam. Facebook postjában mocsánatot Tud, Tudtam, mondtam, és hogy 29 perc. Csak az a következő interjú után akartam elmondani, de tudja, amit egész jó retinált. Ezt értékelem. Ezt a Panyi Szabos bejegyzést meg majd esetleg felolvasom később. Ott van a fejemben, hogy milyen legyen a 2020-as Kejfejancsi. Ez a mostani beszélgetés, ez akár irányvonal is lehetne. De becsületével egyen mondva a telefonálónak, amit itt ma produkált, olyan volt, 12-1 tucat nem volt az elmúlt 20 évben. Fiala János lett Itt vannak előttem az újságok Jövőre folytathatjuk, hogyha lesz hozzá kedvező, másik adón leszek majd, ha minden igaz, de az ember akkor beszél róla, ha már tényleg ott van, most még itt vagyok. Ma a 2019. Igen, szépen december 2 a van, és Muhács polgármestere van a vonalban. Azt írja az újság, 2019. november 21-én csütörtökön nem jött össze az alpolgármester választás csorbainak. Sajnos nem jött össze, igen. Igen, hát ez ugye messzebbre, messzebbre nyúlik vissza. Már a megalakuló ülés utáni következő ülésen terveztük azt, hogy választunk a polgármestert. Volt is egyeztetés a két fél között, meg is De állapodtunk. Pont aznap az volt az egyeztetés, amikor két hete beszéltünk. Igen, igen, igen. Meg is állapodtunk abba, hogy akkor egy az egybe fogunk jelölni. Uh, méghozzá a, a, a Fidesz oldalról is egy uh, alpolgármester jelölt, és az én oldalamról is egy alpolgármester jelölt lenne felterjesztve. Én el is mondtam az én választottamat, a dr. Szigeti József személyével, ki a városban lakó uh, köztiszteletben álló uh, orvos, többnyelven beszélő uh, kutatóorvos, aki uh, hát itt is dolgozott nagyon sokáig a Mohácsi kórházba, most jelen pillanatban a Siklósi Kórházban e, dolgozik, de van magánpraxis a Mohácson is, és életütelszerűen itt él. Nagyon széles látáskori úrról e, van szó, aki e, szívügye az egészségügy és a gyógyítás, e, és azt gondolom, hogy ő nagyon harcosan tudta volna a Mohácsi Kórház érdekeit védeni e, Azokon a felső fórumokon, ahol hát a... a mondjuk a kórházigazgató nem biztos, hogy azáig el tudott volna érni. Aztán ö, érkezett egy hívás a szavazás előtti nap, hogy hát ez nem fog működni, mert nem, nem fog. És a másik oldal se. alpolgármester pedig maga Pávkovics Gábor lett volna. Így van, így van, így van, így van, akivel nem, semmi problémám nem lett volna. És akivel ez Szavaz... a beszélés folyt? Így van, így van, igen, igen. igen. Ö, szavazás előtti nap jött egy hívás, hogy hát ez nem fog átmenni, és hát keresek mást. Mondtam, hogy ez azért nem ilyen egyszerű dolog, hogy az utcára leakasztunk egy embert, aki ebbe a pozícióban megfelelő. Hát ezt én nem fogom tudni. Kiderült az, hogy nemzeti oldal... Sose jó, ezt írja az újság nemzeti oldal. Oké, ha itt van... Igen, így apostrofálják magukat. ráadásul ez idén is is. Tehát a nemzeti oldal képviselői erre a posztra őt alkalmatlannak tartják így közötték nem fogják támogatni. Mi volt a baj vele? Ez sajnos nem derült ki. Tehát nem, egyszerűen az, hogy nem. Jó, de amikor a pávkovics beszélt, akkor egyébként ott még elfogadhatónak tűnt, csak menet közben igen. lett alkalmatlan. Igen, igen, igen. És egy érdekes volt. És kit javasoltak helyette? Nem, nem volt javaslat. is ide, az a írva. Ugyanakkor már. javaslatot tettek egy másik személyre. Nem nem, nem, nem volt ott másik személyed. Ezt a Mohács újságé azok hazudnak? Hát... Nem mondanak, igazat. Tehát most már régóta olvassa ezeket az orgánokat, ha ennek ez jött le, hát... Én nem mondtam semmit, nem tisztem meg. Oké, okay, rendben, felolvasom. Érényezni. Mohács jellegi polgármester az egyeztetése jelezte azt is, hogy dr. Szigeti József személyében szeretni elérni egy külsős alpolgármester megválasztását. Azonban a nemzeti oldal képviselői erre a posztra őt alkalmatlannak tartják, így közölték, nem fogják támogatni. Ugyanakkor javaslatot tettek egy másik személyre. Nem, nem volt semmilyen javaslat egy másik személyre, annyi volt, hogy keressek mást. A hát másikat e... biztos el tudják fogadni, a másikat biztos el tudják, de pont a szigeti doktort azt nem tudják elfogadni. Ön ennek dacára mégis jelenti. Mindenki mást alkalmasnak tartanak, de, de pont őt nem. A titkos szavazás eredménye négy igen, öt nem és három érvénytelen szavazat volt. Igen. Na most akkor függetlenül én, én Annak tettem, van a jelentőség, tettem? hogy Szigeti maga ott sem volt? Uh, Szigeti doktor egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni, ugye ő azért egy olyan orvos, akit uh, uh, tehát nem, nem Teljesen száz százalékban rendelkezik a szabad ideje fölött. Amikor esemény van, akkor ő neki meg kell jelenni a munkahelyén is, akár operálni, vagy egyéb más dolgot csinálni. Úgy volt, hogy ott lesz, sajnos ez az ok miatt nem tudott ott Jó, ezek egy ez, ez egyébként ugye a, küls ez a, küls egy a külső alpolgármester és Pávkovics pedig a belsős alpolgármester lett volna. Így van. De ugye, ahogy én olvasom, ezt követően Csorbai Ferenc, Pávkovics Gábor megválasztására már se, javaslatos sem tett, így róla nem is szavaztak a képviselők. Hát igen. Ez így történt. Most megpróbálunk majd majd még egyszer nekifutni 19-én. Ugye volt, egy hétre rá volt egy következő testületi ülésünk, az múlt pénteken volt, ahol szintén szóba került az alpogármester kérdés, sajnos rettentő prózai okokból ez a hét a múlt hét volt eddig, eddig a, a megválasztásom óta a legkeményebb heten tehát irgalmatlan mennyiségű egyeztetés oktatás különböző társulási tanácskozások tehát gyakorlatilag a héten tehát a csütörtökig ilyen 30-40 közötti volt a, a a több órás megbeszélésem, úgyhogy reggel 8-tól este 8-ig tartott egy munkanap. Technikailag nem tudtam senkivel menni és beszélni, hogy akkor, akkor uh, uh, ki lenne az az alkalmas személy, a Kipszt, aki vállalja ezt a megbízást vagy megbízatotást. Úgyhogy ennyi volt. Most 19 úr, hogyan viszonyult ahhoz, hogy nem ment át? Hát ő is csalódott volt, de hát megértette. hát most ebbe. ebbe ebben nem tudunk semmit csinálni. Most nem ment át, hát sajnáljuk, nem ment át. Azt árulja el nekem, jutalmat... Jézusom, jut, csak valami sipolt. Jutalmat kap az önkormányzatnál dolgozók többsége, csorbai számára nem szavazták meg a száz ezreket. Ez mi? Uh, ugye bizonylag, ala... nem bizonylag, elég alacsony uh, déren vannak uh, tartva sajnos az önkormányzati dolgozók, és ezt uh, kompenzálandó uh, a Mohácsol minden évben kétszer, egyszer a hónap elteltével, egyszer pedig az év végén, a dolgozók kapnak egyhavi plusz juttatást, tehát ezzel próbál az önkormányzat vezetése egy picit kompenzálni az alacsony béreken, és ugye most jutottunk el abba a ciklusba, hogy, hogy ezt a szavazást megejtettük, hogy a dolgozók megkapják még karácsony előtt ezt a, ezt a plusz egyhavi javadalmazást, és ilyenkor az alpolgármesternek is, és a polgármesternek is jár egy havi plusz pénz. Ugye a polgármester nem lévén <coughs> még ez okafogyott volt, én pedig a szavazás előtt rögtön, mielőtt bárkinek bármilyen egyéb gondolata támat jeleztem, hogy még csak véletlenül sem szeretném ezt se felvenni, sem megkapni ezt a pénzt. És azonnal jeleztem, hogy szeretném, hogy ez két felé lenne osztva és karitatív célra lenne. Egyrészt a Mohácsi mozgáskorlátozott egyesület, másik pedig Berki Mikolás gyógyulására szeretném fordítani. Ő az a kisfiú, aki egy nagyon-nagyon komoly betegséggel küzd. Gyógyulása nagyon sok százezrek sőt, nagyon sok millió forintba kerül. Mohács nagyon példásan összefogott, és hosszú-hosszú és hónapok óta segíti ennek a kisfiúnak a gyógyulását, mind pénzben, mind egyéb más adományba. Én magam részéről is már Jelentős mennyiséget adakoztam a cégen keresztül, és még magánszemély is. Tehát nem ez lett volna az első eset, hogy, hogy segítjük ennek a kis a gyógyulását, és azt kértem, hogy akkor ő az ő gyógyulására, az ő gyógyulására létrehozott bankszámlára utalja el a pénzügyi ezeket a, vagy ezt a, a pénznek az 50%-át. A másikat pedig a mozgássérült egyesületnek, akik szintén nem tudskerenek a javakba, és igen, elszegne egy kis anyagi támogatás. És most erre ezt nem támogatták, uh, hát volt egy nagy felhördülés a nemzeti oldal soraiba, hogy hát alig egy hónapja vagyok, vagy hát egy hónapja körülbelül vagyok polgármester, és hát én nem is dolgoztam semmit, nem is csináltam semmit, nem jár nekem ez a, ez a pénz, úgyhogy uh, nagy tisztelettel le is szavazták, le is szavazták ezt, a, ezt a pénzt. Sőt, és azt, azt ajánlották önnek, hogy adakozzon saját forrásból. Igen, én is ezt tudtam ajánlani nekik, hogy próbálják meg ők is az adakozás nemes intézményét felhasználni. Én már rengeteget, tehát cégeimmel is és magánemberként is rengeteget adakoztunk, tehát ez azért. Nem, nem, nem gondolom, hogy ezt, ezt nekem el kell mondani valakinek is, hogy én ezt adakozzak és, és segítsem a gyógyulását, mert én alapvetően egy ilyen ember vagyok, aki ezeket a karizatív dolgokat felszokta karolni. Nem hangzik ez jól, kövös tekintettel arra, hogy ugye a beszélgetésünk napján csak ö, arra már nem volt mód, hogy kitérjünk rá Mohácson az Új Választásra Várnak címmel jelent meg a Magyar Nemzetben egy írás, Borsodi Attila tollából, a település lakóinak többsége minél hamarabb a Fidesz kezébe adná a város irányítását, és ugye ez egy olyan napon történt, amikor hát ha ő nem is volt bizakodó, de nem is volt annyira negatív, mint amennyire ez a cikk arról szól, hogy hát itt most fél évet ki kell bírni önnel, aztán pedig... Hát lehetőleg majd ön nélkül folytatódjon, már mint polgármesterségen, nélkül folytatódjon mohácson az élet. Hát ha ezt ők így érzik, és így gondolják, akkor. Ugyvasták hát beszéltünk, hajta. akkor. Igen, igen, igen. Én azért megvárnám a fél év múlva a választásnak a végkimenetelét. Azt kérdezem öntől, csináljunk egy, tehát osszuk ketté a képzeletbeli papírt, nézzük az egyik felén azt, hogy mi az, ami sikerült, és nézzük a másik felén pedig azt, ami nem sikerült. Nézzük előbb azt, ami sikerült. Először is ugye Szekó József halála egy olyan nem bárt esemény, amelyre mindig ki kell térni, hiszen egy olyan állapot, egy olyan, helyzetben lett ön polgármester, amely Magyarországon, de a világon sem, 12-1 tucat. Két jelölt volt, az egyik meghalt, a másik pedig nem vonult vissza, és ezáltal, mint egyetlen jelölt polgármesteré vált. Tehát mindenféleképpen a pozitív oldalon ott van az, hogy önre sok szavazat érkezett, bár nagyon sok érvénytelen szavazat is volt, több érvénytelen, mint a érvényes, és ugye a Fidesz megbízásából az emberek, a érvénytelen szavaztak, akkor azzal ön ellen szavaztak, tehát nem azért itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ennyi érvénytelen volt véletlenül. Ezzel együtt Jelentős mértékben a korábbihoz képest jelentős növekménnyel e, számolt ön, és mutat nem volt ellenfele, így polgármester lett. Mi az, amit még sikerült elérni az elmúlt közel két hónapban? Másfélben. A legfontosabb, ami, ami nekem e, számít az, hogy a, a higat és nyugat kommunikációval, Visszahoztuk szerintem Mohácsra azt a, a, a megszokott nyugalmat, ami egyébként ezt a városi jellemezte. Azért elég sok beszélgetésen és találkozón vagyok már túl, ahol kaptam azokat az impulzusokat, hogy egyébként a nagy ellenzőim, akik, akik mindenképpen ezt hát a nemzeti oldalban látták a bizodalmat, azok mostanról már azt mondták, hogy hát, egyébként majdnem, hogy mindegy is, hogy ki a, a ha nem akar rosszat, azt mondja, akkor, akkor ő nem, nem, is, nem is ágál annyira ellene. Uh, remélem, hogy az eddig tett intézkedések és a, a munkám ezt azért bizonyítja, hogy nem, hogy rosszat nem szeretnék, hanem csak is kizárólag. Uh, akkor azt mondja, hogy visszaosztott a nyugalmat, azon mit kell érteni? Ugye az addig se voltak utcai harcok. Mi az, ami változott mégis? Hát azért, azért, hogyha végigolvasta ezeket a sajtóorgánumokat, azért a verbális harc azért elég, elég keményen jelen volt Mohács értében. Hát az most is nem, tűnik, a jelen Nem jelen jellemző. Sokat finomodott azért, sokat finomodott. Sokat finomodott a testületi ülésen is, az utolsó testületi ülésen is már sokkal visszafogottabb volt mindenki, és, és egy nyugodtabb, kulturáltabb hanglembe zajlott le a testületi ülés. Úgyhogy Jó, én a magam a részéről azt tervezem, hogyha ön is benne van, hogy jövőre folytatjuk a beszélgetéseket. Lehet. Kíváncsi Félek. vagyok arra, hogy hogy alakul Mohácson az élet, tehát nem önre kizárulak, hanem az egészre. Um, én most szándékosan nem kérdezem, hogy ön ebből milyen következtetésre jut, mert végül is a fél évből másfél hónap már eltelt, azt a négy és fél hónapot tényleg fél lábon is ki lehet bírni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a négy és fél hónap mit fog hozni. Mi, mi még ami pozitívum? Hát az, hogy meg tudtunk kezdeni olyan... Ö, Mohács gazdaság életében is előre mutató dolgokat, amiket egyébként Szekó polgármester úrral is már ügyeztünk még az előző ciklusban. Például itt a Paks 2 beruházás kapcsán egy klaszter egy létrehozása, ami baranyai cégeket vonna össze, és ezek a, ezek a cégek ugye klaszterbe tömörülve indulnának ezen a kiga beruházáson. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a térség életében mindennél fontosabb mert egyedüli cégként ezek a, a kis és középvállalkozások nem fognak tudni megjelenni ezen a, a mostra a beruházáson. Csak is kizárólag egy, egy, egy ernyőszervezet ö, ö, védőszárnya alatt tudnak megjelenni, és ezt mindenképpen egy klaszter létrehozásában látjuk. Ennek a klaszternek a megvalósulása ez, 99,9 százalékos, több mint tíz világ cég jelezte, hogy, hogy azonnal szeretne csatlakozni hozzá, ami azért elég jól megalapozza a klaszter létét. Ez, ez a 6 hónapon bőven túlmutató dolog, tehát ez, ez nem, nem, nem hat hónap a 6 a, a hónap alatt megvalósítható, 100 megvalósítható dolog, de akármi is történik, 6 hón, hónap múlva akármi is lesz, ez, ha ez elindul, ez mohács lakosságának, mohács vállalkozása, vállalkozásainak, ez biztos, hogy nagyon pozitív lesz. Azon kívül itt van a határkikötő, illetve a, a határkikötő mellett létesülendő kereskedelmi kikötő, ami szintén nem volt már, és ö, ö, ennek a, ennek a meg, megvalósításában is egy komoly ö, lépést tehetünk előre. Ugyanis, ö, ha minden igaz, akkor... akkor nagyon komolyan fontolgatják, hogy a déli ö, ö, ö, beszállítói útvonal az vizen történne az atomerőműbe, mert közúton <höhö> egyszerűen azt a mennyiségű, ö, akár legyen az cement vagy, vagy, ö, vagy gép berendezés vasárú, nem lehet odavinni. Technikailag nem fér oda már ö, annyi, annyi gépjármű, amennyi, amennyinek ezt hordaniak kellene. Tehát itt a, a döntéshozók a déli vízi út. Ö, Meglétébe gondolkodnak, ehhez kell egy kereskedelmi kikötő, ami ugye az árut kimerakodja. Ha ez megtörténik, és ezt uh, a pályázat, uh, tehát ha most ez megvan, megalapozódik, és uh, meg tudjuk építeni a kikötőt, akkor egy, ismét egy nagy lépést tettünk előre a, a maás gazdaságának fejlődése érdekében. Azon kívül elindultak tárgyalások tégekkel, akik a, a meglévő ipari parkba uh, tudnak esetlegesen betelepülni. Ez szintén egy olyan dolog, ami hosszú távra megalapozza a, a gazdasági fejlődést. Természetesen a meglévő projekteket azokat, azokat visszük tovább, és szeretnék egy, egy komoly ellenőrzést is ezekbe a projektekbe véghez vinni, végignézni, hogy mi történt, mi volt, vannak hibák, hiányosságok, ezeket bizony ki kell javítani. Tehát jó, akkor ezek a pozitív. Oké, okay, mi az, ami nem sikerült? Hát például ez az alpolgármester ö, kérdése, ez most még a levegőbe lók, de én nem hívném, hogy a 19-ei testületi ülésen ö, ne tudnánk ezt megugrani. Önnek van már javaslata? <gül> hát ez, igen, van, több emberrel tárgyalak. És meg mondom. itt lesz egyeztetés? Természetesen, mindig van egyeztetés, ahogy én ezt ígértem is. Már Mi az, az ami ez? még nem sikerült? Más olyan, olyan, olyan kardinális dologról nem, nem, nem tudok most beszámolni. A hivatalban úgy érzem, hogy, hogy ö, egy megnyugvás történt, tehát az el, előző ö, hónap feszültsége az talán eltűnni látszik, mindenki megnyugodott, látják azt, hogy, hogy érdemi munka van, amivel riogatták őket, az, az nem valósult meg, tehát... Nem, nem, nem tudok most olyat mondani, okay. ami, ami de pillanat csak, jóriási csak, csak, probléma. Csak, is. Csak, csak azért nem fogom ezt forszírozni. Kívánok önnek is Mohás lakóinak nagyon boldogú évet, kellemes karácsonyi ünnepeket, és ha még létezem, és szólalattal valamilyen rádió, akkor uh, jövőre jelentkezem. Köszönöm szépen, és én is ugyanezt kívánom. Önnek is, és minden kedves hallgatlanak. Viszont hallásra. Viszont hallásra! Csorbai Ferencet hallották, Mohács polgármesterét. 8 óra 27 perc van, 0614890999 és 0636771161. A Lajos 56 perc a fidelitás szombati rendezvényen elhangzott mondataimban talán félreérthető módon arra utaltam, hogy az ellenzéki együttműködés a holokauszban elveszített zsidó honfitársainkon korábban gúnyolódó, jobbikosokra is kiterjed, őket legitimálja. Ha szavaimmal megfogalmazásommal, akár egyetlen magyar zsidó polgártársamat is megsértettem, úgy azért tőlük, bocsánatot kérek. 1 9 0 9 9 és 0 3 6 7, 7 1 1 6 1. én azt kérdezni hogy így 13 év után visszagondolva még mindig úgy gondolja, hogy a kuskásöcsi temetése az egy elkepélt volt? Ez. most kértel? kérdeztem volna, de sajnos nem állt módomban. Én a szavaiból arra következtetek, hogy én 13 éve puskás öcsi temetések kapcsán valami olyasmit mondtam volna, ami önnek nem tetszett, de sajnos nem tudok mit tenni, hogyha semmire nem emlékszem és ön se segít. Köszönöm az szeretném megkérdezni, csak most kapcsolódtam be a műsorba, azt szeretném megkérdezni, hogy abban ennyi Krisztál válaszolt önnek, mint a képfélig? Nem válaszolt, azt mondta, hogy ő élő szóban szeretne reagálni, mondtam neki, hogy erre már nem lesz, módja, és gyakorlatilag ha tetszik, megegyezve, vagy én javasolva, és ő ezt elfogadva, de úgy, hogy ő is ezt mondta volna, azt mondtam neki, hogy ezt hagyjuk abba, és akkor ez így ebben a formában abban marad, és hogy milyen formában létezik, hát erről fogalmam sincs. Egyelőre azt gondolom, hogy semmilyen formában nem fog létezni. Nagyon szépen köszönöm, kíváncsi voltam rá. Köszönöm Én is kíváncsi szépen. voltam rá, viszont hallásra. Minden jó. Ha azt kérdezik, hogy szomorú vagyok-e, akkor hát nem kérdezték. Ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy milyen nagyszerű ez az ország, hogy kormányzatokat és választásokat átívelően tud az ember különböző grémiumokkal, különböző szervezetekkel együttműködni. Ezt ironikusan mondtam, még mielőtt komolyan mennék. A Kejfejancsi 19 éve e tekintetben inkább a hidrobbantásról szól, mint a hídépítésről. 06148999 és egy Ne felejtsék, hogy este fél nyolckor akkor is, ha havazzik, nagyon messzire jött ember lesz. Itt pedig akkor lesz műsor, hogyha betelefonálnak. Én nagyon voltam háborodva a kulcsalajos beszédén, és nagyon örülök a bocsánat kérésének. Kriszilában meg csalódtam nagyon, és szomorú vagyok. Szándékosan nem forszírozom, hogy mivel kapcsolatban telefonáljanak. Ha nem telefonálnak, akkor zene szól és nagyjából 9 óra után, tehát több mint 20 perc múlva majd elmegyek innen, de <kül> addig bármilyen ügyben telefonálhatnak. Ús történet minden esetre egy jelentősebb összeállítást megérdemelne, e tekintetben ma csak egy töredék hangzott el itt a fejed csimon és este fél nyolctól nagyon messzire jöttem, mert az Aquarium Klub volt lokáljában. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy a Bácskai úrnak a szobájából az az ajtó, az a titkos, ha hát nem titkos, az a ez az ajtó végülis hova vezetett, mert ő azt mondta, hogy nem kérdezték meg tőle, de én próbáltam utána nézni, és nem nagyon találtam nyomát. Én azt hogy a Blick megkérdezte, és válaszolt is, és neki másik helyiségbe vezetett a neki egyébként van, volt de... másik ajtaja is. Csak hogy mi, mi volt az értelmem, mindegy jó. jártam-kártam az utcán öt-tíz emberrel álltam szóval hogy azt is szóba, hogy mi egymást. És a tízből hárma mondták azt, hogy á, Magyarország, futball, puskás. És teljesen voltam, hogy, hogy a mai ott élő embereknek még ilyen emlékeik vannak. Nem is tudtam, hogy mit érezzek hirtelen. Ez nagyon furcsa volt. Igen. Ha megkeresi a blikket, akkor ebben egyébként megtalálja a bácskai János választát, emiatt ide betelefonálni kicsit furcsa volt, titkos ajtó. Ami pedig az indiai embereket illeti, hát erre a telefóra most mit kellett volna reagálnom? Csak hallottam a csalódottságot a hangjában, én pedig hát mondtam, hogy igen, amivel nagyjából érzékeltettem, hogy itt vagyok. Csak nem tudok a történetével ennél többet, mit kezdeni. Jó reggelt! Igen. Aló! Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Fiala úr! belebeszélne belebeszélni a telefonba, hogy hallan is lehessem? Hát, belebeszélek én, uh -huh. hallja. Hát a Holdról, igen, figyelek. Na, azt akarom mondani, hogy engem nagyon megzavart és felháborít ez a 73 meg 89 kinemvett szabadság, ami egyértelműen egy életszerűtlen dolog. Hát olyan nem létezik, hogy valaki nem megy szabadságra két évig, vagy két és fél évig, csak lusta kiíratni vagy trehányság, vagy arra számol, hogy majd ő ezt a ne Isten, nem választják meg, akkor majd kiveszi pénzben. Szóval ez nagyon igazságtalan, és egyáltalán nem életszerű. Hát nem hiszem el, hogy valaki minden nap dolgozik. Szombat vasárnap is. Hát amikor helyettesei vannak, meg minden dolognak van intézőnek. De a szombat vasárnap hogy jön ide? Mert a szabadnapokat is belevették, hogy nem csak szabadság, hanem ki nem vett szabadnap. Tehát ez gondolok arra, hogy amikor ilyen piros betűs ünnep van, akkor is nem tudom elment ankétra vagy bement dolgozni fogalmam sincs, ez nem volt taglalva csak, csak ez, ez életszerűt lenne és így ez annyira világosan egy pénzkivétel, egy jogtalan pénzkivétel, hogy nekem az igen ez. Csak nagyon halkan mondom, tényleg nagyon halkan, hogy néhány évvel ezelőtt Kursa-Lajos történetén még nem tettük volna túl magunkat, független attól, hogy ennél sokkal több eredményt nem tudtunk volna elérni. De természetesen fontosak a kinembe szabadnapok és a... az indiai taxisok is. Minden nagyon fontos és semmi sem. Igen? Jó reggelt, szíthetőt, tervegök! Nem tisztán léteni a polgármester de nem tudom, hogy az előző telefonáló szokott el, hogy sátoros ünnöpe részt venni. önkormányzati megjelökezőseken, ahol mintha egy polgármester szokta, hogy volt elmondani, akár az ünnepbeszédet, akár megnyit, akár szalagalat. Ennek ellenére az, hogy a szabadságot nem úgy leheti, Halló. Itt vagyok. Ja, hogy a szabadságot nem úgy vehetik ki, mint ahogy az összes többi magyar munkavállaló ezért igazság igazságtalan. Tehát a szabadsággal rendben van a, a dolog a többi. A többi azért belátható, hogy egy polgármester, meg több dolda van minden mindegy egyszerű. Hát nézd, nézd mindenkit mindenki más foglalkoztat. Ettől szép A világ. Ez egy elterelő mondat volt. Hát kilenc van. a hó. Még egy hétközélet. Ha én mindent elmesélnek, abban, ami a hétvégén történt... 0 hat 1 8 9 és 0 hat reggelt! Üdvözlöm, egy úr! Ön szerint a Pest Lőrinci polgármester az valamikor is hallgatta magát a nyilatkozata alapján, ön szerint? El Fogalmam nincs. Hát mert az, ugye ez egy Fideszes műsor, biztos olvasta valahol. Igen, igen, igen. igen. De de de én szerintem el, el, nem Elnézést, 2008 és 2010 között se tudjuk, hogy hallgatta amikor én kapcsolatban álltam ugyanazol az önkormányzattal. Tudom. tudom amikor ő a... volt az alpolgármester. Igen, a, és akkor, akkor a Mester László jó mondom a nevét, Jó. akkor ő volt Jó. a po -po polgármény, hallgattam Jó. azt is Jó. így. Jó. Jó. Az emberek, onnantól fogva Ferencvárosig, nem tudom, valami különleges ok folytán, vagy nem különleges személyiségük folytán, meg az egész, ahogy mondta, társadalmi berendezkedés folytán, nem hajlandóak kell fogadni a másikat semmilyen formában. Ön meg meg meg megriportolta Delsi, mondta Lázár, jó, maradjuk az önkormányzatoknál. Nem, nem, nem, nem működik. De hát Zsófia is elmondta a Magyar Hillabban, amit most elmondott Szaniszló, illetve már megelőlegezte. Nézzel, ha, ha egyébként a 444. t hogy bárkit igazán érdekelt volna az, amit a Kejfejancsi megpróbált, és nem sikerült neki az önkormányzati választásoknál, Újpesten, a 18. kerületben, és hát végeredményben... Um, Ferencvárosban is, akkor ez egy nagyon tanulságos történet, plusz Karácsony Gergely, aki egyébként, tehát így ebben a formában, de reménykedjünk, hogy ezek tényleg ez, csekély vesztességek, és mindaz, ami történt, az több jót tartalma. Még egy mondatot, fiala úr, mert valószínűleg nem dolgozott a közigazgatásban. De, dolgoztam okos... benne másfél évet. <laughs> Jó. Igen. Én 19 éve dolgoztam, csak annyit akarok mondani, hogy ebben a 2010 óta való rendszerbe előtte is bennem, 2001-től dolgoztam, most nem megyek bele, hogy hol, meg mikor, meg hogy, de nem jött a lényeg. Olyan szinten meglettek félelmítve a dolgozók a 10 es éránál, hogy volt olyan kerület, hogy 2010 ben 12 re az utolsó takarítóig lementek hogy elvágják a torkát, aki semmit nem csináltak a sima dolgozók. Hát az, hogy most ilyen helyzetben, hogy kilép egy polgármester a kapun, lefotózzák őt, hogy beül egy Skodába, és utána egy óra múlva megjelenik a 88. hú megbukott a polgármester, mert autóba ült. Ezek a dolgozók akik már a dolgozók fotózták le, ezek várják azt, hogy karácsonyi utalmat tapjanak. Elnézést, az első részt még értettem, hogy aztán kifotózta le, elnézést, hogy a ripost adott esetben kell dolgozik, én ebben, amíg nem tudom, addig nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni, ami pedig a megfelelmítéseket illeti, és ennek az összekötését, ez szintén nem egy híd, így aztán sikerült a beszélgetésünk első részében elhangzottakat is lerombolnia. Mintha nem is telefonált volna. Egy dolgot még elmesélnék önöknek, amit... Jó, hát nem tudom, hogy ebből a kúsolajösból lesz-e összeállítás, de azért valamit elmesélnék még önöknek, hogyha valaki betelefonál. Gyureget! Igen, megint Péter vagyok. Lehet egy menet egy kör után még egy? Próbálkozzunk, igen. Oké, okay. engem egy nagyon dolog, fontos, nem fontos, lényegtelen dolog szomorít el. tudom megállapítani, hogy drága állampolgártársam melyik oldalra szimpatizál, hogy egyik az alpolgármesterek számát, illetőleg a polgármesterek és az új képviselő fizetését uh, uh, kritizálja, még a másik a legköszönőként. Ez, ez nem normális ország, már elméző is. Nem vitatkozom. Egy apró mondatra még bejelkeznék, bár lehetséges, hogyha holnap kezdek bele, jobban járunk, mert hogy most már 8 óra 51 van. Este nagyon messziről jött ember, jöjenek, el utolsó, vagy utolsó előtti alkalom ebben az évben és ez az utolsó közéleti hét. Nulahat és nulahat egy Jó, hát, mint hát senki nem telefonál, és azért azt gondolom, hogy ezt a történetet én itt nem tudom abba hagyni, beleértve, hogy nagyon hézagosan adtam elő. A Mazsihíz honlapján semmilyen tiltakozás nem lehet olvasni. Ellenberger, Heisler, András Mazsihíz elnök Facebook oldalán van egy bejegyzés, amit szeretnék önöknek felolvasni. Három megválaszolatlan kérdés. Kósa és valóban nem tudja, hogy megyéből 1944-ben Auschwitzba deportálták a zsidókat? Tényleg nincs tisztában azzal, hogy a Hajdúbihar megyében élő maradékok maradékával, azaz néhány száz zsidóval nem lesz sem megnyerni, sem elveszíteni az önkormányzati választásokat? Vagy egész egyszerűen a meghirdetett zéró tolerancia került elég látványosan felmondásra. És aztán van egy mondat és egy fénykép, amely az egészet tönkre teszi, és amellyel én nem tudok mit kezdeni, de talán jobb is, hogy nem tudok mit kezdeni, olvasom. Aki meg akarja nézni, megnézheti. Van itt egy fénykép, és fölötte pedig a felirat. Illusztrációként az unokám szerint idézőjel Mérges papának mondott fotóm. Nem vagyok elég jó formában ahhoz, hogy elmondjam, hogy mit gondolok. De hogy amikor ezt közzétette Heisler András, akkor egy kerékkel biztos, hogy kerekebb, kerekebb, kevesebb volt neki, az több, mint tévedés. Az több, mint kockázat. Az, tehát komolyan mondom, csak dadogni tudok. Illusztrációképpen az unokám szerinti mérges papának mondott fotóm. Beesettek a mókusok elő. Én már csak akkor szólalok meg, hogyha önök telefonálnak, ha nem, akkor zenes szól és elköszönök. 06148 és egy 06 1161 Ma este nagyon messzire jött ember dörö.fi alajanos kuka gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, meg fogom nézni, csak. Aztának, hogy ki van a fotó. a Helyys az a fotója, amire az unokája azt szokta mondani, mérges papa. Ő a mazselnöke. A is süt. Nem értem. A látvány nélkül is. Üt. Hát látvány né... Ez igen, értem, de csak a látványnyal együtt se üt nagyobbat, mint látvány nélkül. Szegény zsidók, akiket Auschwitzba vittek, és Heiszler András, mint mérges papa, ez így egymás mellett. Hogy a szocialista szellemvasút, az ehhez képest egy szomorú láger? De tényleg, hol élünk? Hol tartja a józan eszét szegény Heiszler András? És nem, nem akarok ebből további viccet csinálni, de egy december 6-a előtt szavazás. Talán csak Mikulás így van, mérges papa, ez annyira nem jó ügy. Mérges papa. Mérges, papa! Mérges, papa! Mérges, papa! Én értem, hogy mit akarta Heisler, csak kár, hogy elmúlt már hat éves. Már ez egy érdekes dolog lenne, hogyha a mazsihíznek egy hat éves ember lenne az elnökök. Az átében, hogy nem tudjuk, hogy az unoka hány éves. Szóval, hogy a kejfejancsi szövegével égben ma nem voltam ékes szóló kettős leléptetés. Se Hejszler, se Kósa. Én a bolga belga, Hawaii. Értem, amit mond. John Zorn. A Laura csak az éjszakai ismétlésre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nagyon-nagyon rosszul lehet hallani. Olyan, mint a, olyan szóval élek, hogy félágas. Nagyon rosszul. Nem tesztenének tudni segíteni rajta, hogy lehessen hallgatni. <hállt> nem, én nem tudok segíteni. Nekem most az az érzésem, hogy semmiben se tudnék segíteni. Csak rontani tudok bármin. Ahogy apukám mondaná, egy ilyen két oldali heró lett. I could see what Mérges Papa Krisztály majd lesz nálam egy ilyen mérges fiala János, és időnként bizonyos szituációban felmutatom. Elsősorban Auschwitz kapcsán. Valahogy ez úgy illik oda. Mérges fiala. Mérges Papa Itt mindenki infantilizálódik. Jó, biztos nem mindenki. barátaim. Mérges Papa. Nézzék meg a Facebookon. Auschwitz és a Mérges Papa. Ez új film. Rendezte helyszervezés. Nem, hogy túl telefonálták, a mai műsor, de Istenem! December 22-én ezt a tele két telefonszámot majd túlgyakra ne hívják, de később sem. Mármint adás telefonszámot, egyébként ki tudja, ki fogja fölvenni. Este találkozunk, ha addig nem halok meg. Úgy esik a hó, mint a nyavajot. Beszélhettünk volna a hóhelyzetről, az útviszonyokról, ezer dolgról, de... Elvitte a prímet alapvetten a mérges papa. Dorö pont fiala Janos Kukas te jössz.